на Слънцето в квартал факултета вчера вечерта събра деца, възрастни и всякакви хора в най-дългия и показа как всяко семейство може да произвежда енергия за дома си. Освен този ключов за всяко домакинство въпрос, какъвто е въпросът за тока, Празненството включваше работилница за раб, брейк танци, рисуване и още много забавни неща за малки и големи, а основни организатори на цялото това веселие са Greenpeace, центъра МИР и Хабитат България. Добър ден сега на Балин Балинов, който е координатор на кампанията Енергийни решения в Greenpeace България. Здравейте и честито лято на слушателите. И честито лято, наистина. Добър ден и на Боян Василев от екипа на Фундация Здраве и социално развитие. Чуваме ли се? Здравейте, Боян. Здравейте! Чуваме се чудесно! Благодаря! Нека да кажа, че а, тази фундация Здраве и социално развитие управлява Център Мир в квартал Факултета, както и няколко подобни места в а, страната. И да започнем оттам с един общ въпрос и към двамата. А, защо Greenpeace, защо фотоволтаици и защо квартал Факултета, когато а, си даваме сметка, че това е един от кварталите, в които живеят... Едни от най бъдните хора в столицата. Боя, не моля те да започна аз, защото много се гордея с началото на нашата история. Нашето приятелство датира от три години. Ние се познаваме с екипа на Център Мира на Суходолска. Първо там отидохме за среща, защото преди три години намерихме финансиране вътрешно, с което искахме да подпомогнем организация, която пък помага от а, своя страна всеки ден на, на, на хора, които имат нужда от това. И така, след а, едно бързо а, проучване, до кого можем да стигнем, как можем да да помогнем, а, стигнахме до контактите на, на хората в Фундация Здраве и Социално Развитие и конкретно в Център Мир в, на улица Суходолска. Те ни посрещнаха много дружелюбно. Първата ни среща беше прекрасна а, и много бързо. А, защото ни се случва и преди, когато отиваме с идея за дарения, а хората на различни места да, да приемат с недоверие или поне откъде дойдохте, кои сте ви, ама как така ще ли дарявате нещо. А всъщност в случая, идеята ни беше да дарим фотоволтаична централа, която да работи в бих казал, а Боя не знам дали е така, но една от най-новите сгради в квартал факултета и тя да, работи да, да. от две години. Преди три се запознахме, стиснахме си ръцете, а Боян мина през целият дълъг, много дълъг и тежък административен път за узаконяване на 6 киловатовата система на покрива на. На Център мир на Суходолска и преди две, реално през 2022, през лятото я открихме и от тогава те ползват Слънчев ток. Слънчев ток в Център мир в факултета. Аз се връщам обаче на въпроса. Квартал, в който живеят много бедни хора, не само бедни, но и много екстремно бедни хора, не е ли един фотоволтаик там нещо като така странна екзотика, почукване от бъдещето в квартал, в който пък има толкова сериозна среща непрекъснато за една част от хората с миналото. Ами, не знам, може би аз да се включа mm -hmm. тук. Да, и, вие и сте, да, отговорим. вие сте, вие сте. Да. Аз първо искам да кажа, че а, ние също така много радушно приехме Greenpeace и това е първата сграда, която се ползва за социални нужди, която е снабдена със собствена фотоволтична система за а, собствени нужди. Това е един огромен пробив. Аз много се надявам този пример така да бъде а, подети от други подобни центрове и институции. А, но защо във факултета? Сега аз искам да кажа, че а, въпроса с електричеството в квартала е много съществен. Факт е, че в квартала живеят доста бедни хора, но също така в този квартал живеят и хора, които, така да кажа, на средно ниво. Това, което обаче се случва масово, е, че хората в квартала имат огромни сметки за електричество. Малко е мит това, че хората от ромската общност не плащат електричество, че крадат ток и така нататък, да, вероятно има и такива места, има такива случаи, несъмнено, но по-голямия процент от хората са абсолютно редовни плъци, редовно си плащат електричеството, сметките са огромни. Ние, между другото, с Greenpeace, когато а, стартирахме този проект, правихме едно проучване, най-малкото за нашата сграда, защото тя е ситуирана в квартала и ние плащаме сметки, как по всичките останали хора и те са неимоверно високи. А от къде? Но... Защо? А, има ли някакво обяснение? Стара, стара електрическа инсталация, такъв тип неща, които допълнително ми... водят до отечки? Или както и да се Честно казвам, аз не мога да кажа това, защото ние сме правили срещи с електроснабдителните дружества, сега, вероятно, всеки защитава собствения си. Интересно, една от причините, които се изтъкват са лошото качество на къщите, слаба изолация, покриви, които са с кирамиди или някакви други материали, откъдето излиза топлина и, съответно, трябва повече електричество за отопление. Още дават се различни отговори на този въпрос, но огромните сметки са факт несъмнено. И а, всяка една а, така идея, която а, би облегчила това, има почва за развитие, според мен, в квартал факултета. Факт е, че хората гледат на фотоволтиците като нещо много скъпо, до, до някъде екзотично, но след като ние поставихме системата на нашия покрив, имаше много хора, които дойдоха да ни питат колко струва, има ли ефект паднаха ли ви сметките и така нататък, така че интерес а, несъмнено има. И какви са отговорите а... на тези въпроси? Защото ни... и в мен напираха. Паднаха ли ви сметките и какъв процент покрива всъщност тази фотоволтеична система от а, разходите ви за електричество? Сега а, позитивни са отговорите на всичките тези въпроси. Да, смисъл има, ефект има. Сметките ни паднаха чувствително. А, всъщност а, а, Някъде към 30% по-малко пари плащаме за електричество, като имате в предвид, че ние имаме голяма 4-етажна сграда, инсталацията е малка, тя е 6 кВт. И всъщност едно домакинство би имало много по-голям ефект в това. Uh -huh. а, сега тук стои един друг въпрос, който е свързан с законяването на тези системи, защото процедурата е доста тромова, изисква много усилие, енергия. А в същото време всички знаеме проблема с законността на къщите в ромските квартали и голяма част от семействата въобще не могат да тръгнат по този път, защото има някаква пречка около законността. И между другото, това беше едно от нещата, които специално мене много ме увлече покрай този празник, а именно демонстрацията на такава мобилна фотоволтична система, която е малка и е приложима Uh, но, много по uh, как да кажа, адекватно в условията в, uh, в квартала. Да, става дума за тези фотоволтици на балконите, за които говорихме so, и да, преди да, да влезем в ефир с Балин Балинов от Greenpeace, защото аз също го попитах много ли е скъпо и може ли наистина да осмисли чисто битово uh, консумацията на ток и разхода за ток на едно семейство. Лесно ли става? не става лесно законяването. Да, административният път е тежък, почти толкова тежък, колкото и този свързан с по-големите покривни инсталации. Като стоеност, това са най-ефтините фотоволтаични системи, които хората могат да да си купят, просто защото те са съставени обикновено два модула, от два панела, в които има вградени инвертор. Тоест цялата техника е много компактна. Не, самите панели са достатъчно големи, за да могат да произвеждат и а, значително количество енергия, но сложени на, на фасадата, всъщност на, на парапета на балкона, човек дори не ги забелязва. Те се виждат отвън и са добра реклама на а, ще е да кажа, добра реклама на зелената сделка, която всички критикуват, но всъщност това е човешкото лице на зелената сделка която по същество беше зелен пакт едно време. Впрочем, човешкото лице на зелената сделка ние не го виждаме в български условия. Не. Ние виждаме нечовешкото, чудовищното mm -hmm. лице. И а, това, което, да кажем, се случва по а, земеделска земя, а, покриването с фотоволтаици, това храни само определени бизнес интереси. Обаче... Стои над главата на Европейския да, съюз, да. нали, сочени се, че ето, това е ужасно нещо идва от Евросъюза. Храни също и армията на критиците. И който... храни армията на критиците и армията на евроскептиците. Mm -hmm. А защо е толкова трудно да се прилагат ето тези неща, които ги има в Германия? Има ги къде ли не? Видях снимки. Наистина, фотоволтеик на балкона ти, който да ти намали. Собствените разходи за то. Едното е бизнес интерес, другото е интереса на домакинствата Човещи и енергия интерес. за собствено ползване. Да. Това са две различни неща, които много често yeah. влизат вбластът. В България драматично се разминават а, и сме жертва на това разминаване, както и на дезинформация по отношение на това, какво е наистина зелената сделка. Yeah, Но... Аз, извинявам се, бих искал да вмътна а, а, още една област, която мен изтрува много важна, а именно а, волята на институциите този проблем да бъде решен. Защото когато говорим за лицето на зелената сделка, както вие казахте, ние виждаме едни фотоволтейчни паркове, а, от които обаче реална полза редовия гражданин на усеща, А инициативите, които а, има, тоест, а, Вариантите, които има хората да се възползват от това, да поставят фотоволтични системи, са свързани с една много тежка и тромова процедура на законяване. Голяма част хората въобще страхуват да тръгнат по този път. Ама да, ама а, това, това сами си го правим. В смисъл, Това е нашата държава, която го създава да. това така препятствие. Е. За това толкова харесах а, това събитие, което направихме, защото според мен чрез даване на гласност на подобни инициативи а, това са крачките, които трябва да направиме за облегчаване на а, на процедурата въобще за сензитизиране на хората по тази тема. Ще стане, ще стане. Ще стане. Да, оптимистиста. Впрочем, оптимистично звучи и всичко, което се случи в така духа на празника вчера. Искам и се да завършим с поглед на там, за да можем да усетим атмосферата на това посрещане на празника на Слънцето без намеса и директно в музикална работилница за хип-хоп, водена от рапара Жлъч, работилницата за Рисуване на графити, водена от известния графити артист Костъдин, Костантин Кръстъв Костура и работилницата за брейк -танци.